Nýtjandi kabli Beren og Lúthien Meðal allra þeirra mörgu sagna um sorg og sút sem varðvist hafa frá þessum dimmudögum er þó að finna nokkrar sem samfaragrátinum búa yfir nokkur í vonbleði og undir skuggum döðans leynist ljós sem lífir. Af öllum þeim frásögnum hljómaði fegurst í álfa sagan af Bereni og Lúthieni. Um líf þeirra var ort leið þínarlag eða lúþýjennar, eins og viðköllum hanna, sem einnig hefur verið nefnt laust úr fjöðrum. Hún er næst lengst allra hinn fornu kvíða, en hér verður að segja söguna í færri orðum og án söngs. Áður var frá því greint að bara hýr var ófáanlegur til að yfirgefa fyrulönd eða dórþóníun, en Morgott hundelt og lið hans þar til hann eitt var uppistandandi með tólf félögum sínum. Nú fóru hlíðar Þorulanda hákkandi sjúraboginn upp í háar fjallaheyðar. Og á austurhluta þessarar háasléttu stóð stöðuvatn, Tarn Eilouin eða Rökkurvatn, mitt á hinum vultu heydalöndum sem voru gjörtsamlega veiglaus og ótamin. Því er jafnvel á tímum langafríðar þegar bygdir færðust djúpt hafði enginn láti sér koma til hugar að setjast þarað. Samt þótti Rökkurvatn yndislega fagurt, því að það var svo tært og blátt að deginum, en á næturnar sem spegil stjarnanna. Sagt var að sjálf meðlíjana hefði helgað vatnið til forna. Þángað leituðu nú bara hýr og útlagar hans, og hafðu þar bækistöð sína, og Morgott gat ekki fundið þá. En freknirnar af hetjulegum skæruhernaði bara hýls og félaga hans bálust langt og víða, og Morgott gaf Sauronni fyrir um að það yrði hvað sem það kostaði að finna þá og tortíma. Einn af félugum bara hýðs í hópi útilegumannanna var Gorlimi ángrímssonur. Egin kona hans var Eilín og þau elskuðust heitt, áður en bölið skall yfir. Þegar Gorlimi eitt sinn skrap heimur stríðinu á mörkinni kom hann að húsi sínu rændu og yfirgefnu og var kona hans horfin án þess að hann hefði hugmyndum örlöginnar, hvort hún hefði verið drepinn eða tekin höndum. Blasiða 188. Þá ákvaðan að flýja til fjalla og ganga í lið með bara hýri og var það nú hvað ofsafenglastur og alvandingarfylstur allra í floknum. En Eva sendir nöguðu hjartarætur hans því hann hugsaði að kannski væri elín ekki dáin. Stundum hjælt á laun til að heimsækja húsi sitt sem enn stóð þær í skóvarjæðrinum og að því komust þjónar Morgots. Það var eitt sinn að hustlaði í kvöldrökri að hann hjælt þángað og þegar hann ál Þóttist hann sjá bregða fyrir ljósi í glugga. Hann kom varlega nær og gæðist inn. Þá sá hann þar eilíni sína, sýtjandi inni, andlitinnar markað rúnum sorgar og sult. Honum fannst hún jafnvel kveina og áklagan fyrir að hafa yfirgefið sig. En þegar hann kallaði hátt til hennar, sloknaði ljósið eins og í vindinum. Úlfar vældu og allt í einu fann hann þungar hendur veiðimanna Saurons kvíla á herðum sér. Þannig gekk gorlými í gildruna. Og þeir fóru með til herpúða sinna og pinduð hann til sagna um að láta upp í felustaf bara hýrs og allum hans hagi. En Gorlimi fjekkst ekki til að segja neitt. Þá lofuðu þeir honum að þeir skildu láta hann lausan og leifu hann að fara til eilínar sinnar, ef hann gæði sig. Og að lokum, sár þjáður og í brennandi þrá eftir eiginkonu sinni, gafs hann upp. Hann var þá þegar færður í hræðilega návist Saurons, sem sagði við hann, Mér hefur verið tjáð að þú viljir eiga Hvaða verð seturðu upp? Gorlimi beittist þá þess eins, sem honum hafi verið lofað, að mig að koma til Eilínar, og að hann skildi ásamt henni leistur úr haldi, því að hann hjælt hún væri í vöðslu þeirra. Þá glotti Saurun og mælti, lítil er súþóknun fyrir stórsvík, en svo skal vera, og leistu þá frá skjóðunni. Nú yðraðist Gorlimi þessa strax, og vildi draga ósk sína til baka, en skeldur af augnaráði Sauruns, Sæð hann að lokum allt sem hann vissi. Þá hló Sauron og hann hættist að korlima og opumberaði honum að hann hefði ekki séð í glugganum annað en vobu sem gerð var í höfrum til að veið hann í gildru, því að Eilín, kona hans, væri löngu döð. Þrátt fyrir það skal veita þér ósk þína, sagði Sauron. Ég skal sannlega lesa þig úr haldi og leifa þér að fara til Eilínar. Og þar með letan miskunnalaustu drepan. Með þessum hætti komst upp um Barahýrs og Morgott lagði sín neitt fyrir hann. Og þegar orkarnir laumuðust að bæli útlagana um kyrranættið rétt fyrir dögun, komuðir þeim á óvart og drápuð á alla, nema einn. Því að Beren, sonur Barahýrs, hafði verið sendur af föður sínum í hættuför til að njósna um óvinnin og hann var því fjárstatur þegar orkarnir fundu bæli útlagana. En þar sem hann komst ekki í áfangastað fyrir nóttina, bjóðan sig ból í skóginum. Blasiða 189 Þá dreymd hann að hræfuglar sætu þjett sem lauf á nöktu tré á tjarnarbakka og draup blóð af gogiðeira. á eftir varð berin varfið að því draumi að einhver vera kom að honum yfir vatnið og það var vofa gorlíma. Hún talaði til hans, lísti á hendur sér svikum og dauða og bað hann að sér og vara föður sinn við. Við það vaknaði Berinn. Hann hraðaði sér sem mestan mátti og kom að bæli útlakanna á öðru mordni. En þegar hann nágaðist flugu hræfuglarnir upp, settust á eldri tré á bakkarökkurvatts og skræktu háðslega. Ber en jarðsetti bein faðurs risti steinvörðu yfir þau og strengdi heit til henda. First veitti hann eftirför morðengjum faðurs og frænda. Og en kom að þeim að nætur í herbúðu meira að uppsprettum rívíls sár yfir blóðfenjum. Og af því hann orðin vanur felurlífi í skóðunum, komst hann óseður að búða eldið þeirra. Þar var fóringi orkanna að gorta af afreikisínu og hjalst á loft hönd bara hýls sem hann hafði högg af honum sem sönnuna gagnu um að erindinu var lokið. En ringurinn sem hann hafði hlótið að lífkjöf frá felagunda var enn á fingrinum. Þá stökk berinn undan kletti og drap fóringjan, tók höndina og ringin og komst undan með hjálp örlaganna því að uppnám varð meðan orkana svo að örvar þeir að geguðu. Í fjögur ár þar á eftir reykaði beren um fyrulönd einmana útlægi og hann gerðist vinur fugla og fjár sem leysundi og komu ekki upp um hann. Frá þeirri stundu neytti hann einskis skjöts og banaði engri lifandi veru nema þjónum morgots. Hann vék sér aldrei undan ógnum döðans sem hann hefði kosið en fangafist En var svo og tillitslaus í örvætingu sinni að það slapp bæði við dauða og fjötra. Sem einfari var hann því líkari hetið á því að það spurðist út um allt bera Og sögurnar bárust meira að segja inn í hitt beltisland eða dori jætt. Að lokum lagði morgkot fjæð til höfuðsónum. Jafnmíkir og hann hafði áðurlagt til höfuðs finnkóni hákonungin olda. En þrátturir það varð orkum það fremur á að flýja hvenar sem þeir spurðu nálkunnans en að elda Það lokum voru margir herflokkar, heill her sendur á mótunum undir stjórn Saurons, og Sauron kom með varúlfa sína, hræðilegar ófreskur, sem hann hafi fyllt íllum öndum. Öll fyrulönd voru að fyllast af allskins óferra og illþýði, svo allt sem var reynt og gott varð undan að láta. Sjálfur komst berin í svo krapandans að loksins neittist hann til að yfirgefa hásléttuna. Blasiða hundrað Það var á vetri með snjóarlögum sem man yfirgaf landið og gröð föður síns. Hún kleif upp á hærri tinda Gorgorots, ógnar fjalla. Og þaðan eigið hann í fjarska Dóriðsland og fekk þá hugmynd að þangað skildi hann stefna niður í varða konungsríkið, þar sem engin mannlegur fótur hafði áður stíð. Hræðileg var söðurför hans. Snar brattar voru brúnir ógnar fjalla og undir klettum þess voru á sveim í kolsvartir skuggar, sem þar höfðu frá því áður en tunglið reis. Undir þeim lágu auðnir tungorðhebs eða ógnardauða dals, þar sem galtur saurons og töfrar meljönu mættust, þar sem hryllingur og trýllingur áttu samleið. Þar voru á sveimi rísaköngulær, ógeisleg afsprengi ungolíjandar, og spunnu þær ósýnilega vefi til að remma allt lifandi sem hræðist. Og þar voru á ferli ófreskur, sem röktu upphaf sitt til miklamirkurs, áður en sól en reis, og leituðu bráðar með mörgum glirðnuglösum. Í þessu vofulandi var enga fæðu að finna fyrir álfa nemenn, aðeins döðan. Sú háskaförberens taldist ekki minnst meðan mikill að hetið hans, en þó var fá orður um hana, því hann vildi ekki rifja upp hryllingin, svo hann sagt á hug Því fjekk engin skýringar á því hvernig hann rataði leiðina, og komst heill á húfi eftir þeim stígum sem korki menn nýja álvar dyrfast að að landa mærum Dóriðs. Og síðan komst hann jafnil viðstöðulaust eins og ekkit væri, í gegnum þá töfra þræði sem melíana hafði óvið kringum konungsríki Þingols, eins og hún raunar sjálf hafði spáð, því að hann var maður mikilla öllaga. Svo er mælt í leið þínarlægi að berin hafi komið skjögrandi inn í Dóriðs, grár og gukkinn eftir margra ára neyð og óseijanlegar hörmungar á leiðinni. Nú reykaði hann á förum sumardegi um beikiskóa, Neldórið. Þáka til hann komendur kvöld um tunglriðs að Lúthíjenni, dóttur Þingóls og Melíjunu, þar sem hún dansaði í kvanngrænu græsinu í rjóðrunum við áskaldvinn, Myrká. Þá var sem öll þjáning og sársauki hýrfi frá honum og hann töfraðist, því að Lúthíjan var fegust allra barna alföður. Bláum klættist um búningi undir skaf heiðum himni, augun grá sem stjörnubjart kvöld. Kjóllennar var saumadur gullnum blómum en hárið dögt sem skuggi skamtegis. Líkust klampa á trjálöfi eins og kliður tarra lækja, eins og tindrandi stjörnur yfir móðu heimsins. Slík var dýrð hennar og indisleiki og um andlit hennar leik skínandi byrta. En þá kvarf hún honum úr augsín, og hann misti málið eins og maður sem liggur undir álögum og þannig reykaði hann lengi fram og aftur um skóana viltur og varum sig eins og dýr og leitaði hennar. Í hjarta sínu kallaði hann hana Tinuvíel sem þýðir nætur gæli, dóttir rökkur síns á máli gráalva því hann vissi ekkit annað nafn á henni. Blasiða 191 Og hann sá hana fyrir sér sem fjúkandi lauf í haustvindum en á veturna sem stjörnu á hæð, en fætur hans voru bundnir. En þá rann upp sú stund í dögun vorbyrjunar að lúði hann dansaði uppi á kretni hæð og hún hófa syngja. Sár og hjartaskerandi var söngurinnar, eins og söngur lævirkjans þegar hann rísi upp úr dyrum næturinnar og sendir rödsína út á milli deyjandi stjarna, þar sem hann eigir sólinna bak við veggi heimsýns. Og það var eins og söngur lúði hennar losaði um fjötra vetrarins og klakabundin vötnin tóku að nýða og blómin spruttu upp úr kaldri jörðinni hvar sem fætur hennar snertu. Þá losnaði um álög þagnarinnar af Berinn og hann kallaði til hennar. Hann rópaði Tínu Víel og skóarnir bergmáluðu nafn hennar. Þá lám hún staðar undrandi og flýði ei meir og Berinn kom til hennar. Um leið og hún leitan Fjall örlaga dómur á hana og hún elskaði hann. Þó smegðum sér úr örmum og hvarf honum sjónum þegar dagur lifnaði. Þá fjall ber til jarðar í ómegin eins og sá sem samtímis er slegin sælu og sorg. Og hann fjall í svefl sem var líkastur því að rapa neyður í djúb skuggans. Og þegar hann vaknaði var hann kaldur sem stitt og hjartans nakið og yfirgefið. Og þegar hann let hugan líða var hann eins og maður sem slegin er skindilegri blindu og þreifar fyrir sér með hendinni til að grípa hýð horna ljós. Þannig byrjaði hann strax að gjalda angistarinnar við þau örlög sem á hann voru lögð. En saman við þau fléttuðust örlög lúði og þó hún væri ódauleg varð hún hlutakandi í döðuleika hans, og af fúsum vilja tók hún líka á sig krekki hans, og angistennar varð meiri en nokkur annar af eldakýni hafði mátt þóla. Þóttan hefði ekki þórað að vona það, Snýr hún aftur til hans, þar sem hann sat í myrkninu, og þannig gerðist að endur fyrir löngu í hinu hulda konungsríki að hún lagði hönd sína í hans. Síðan kom hún oft til hans, og þau fóru í lend saman um skóana frá vori til sömars, og engin barna alföður önnur en þau höfðu egnast svo ríka gleði, þó tíminn væri naumur. En Dairon Farandsöngvari elskaði líka lúði og hann njósnaði um fundi er með beren og kom upp um þau við hingolf. Konungurinn varð æfa reyður, því að hann elskaði Lúthíenni dóttur sína umfram allt annað og taldi hana óvar öllum prinsum. en döðlega menn fyrirleita hann svo að hann tók þá að genið í þjónustu sína. Því gekka ná Lúthíenni talaði til hennar dapur og undrandi, en hún vildi ekkert segjónum fyrir hann hafi svarið henni að hann skildi hvorki deyða nýja fangelsa þann sem h Síðan senda hann þjóna sína til að handtaka Beren og færan til menngróttu sem illvirka. En Lúði henn komi vekk fyrir það og leiti Beren sjálf fram fyrir hásæti Þinghols eins og hann væri heiðraður gestur. Blasiða 192 Þá leit Þingholfur á Beren í fyrirlitningu og reyði, en meli hana að þagði við. Hver erst þú, konungur, sem kemur hingað sem þjófur og leifir þér óbóðin að nálgast hásæti mitt? En Beren var svo skerkaður og svo yfirkomin af dýrð menngróttu og tegn þinguls að hann mátt ekki mæla. Því talaði Lúði en máli hans og sagði, hann er Beren, sonur bara hýrs, höfðingja manna, svo voldugur ófunnur morgots að sögur af hettutáðum hans taka á sig svip álfasöngva. Látt Beren sjálfan svara fyrir sig, sagði þingulfur. Hvað vildir þú hingað, ógefu sami döðlegi maður, og hvað rekur til að yfirgefa þitt eigi land? og koma inn í þetta ríki sem er þér forbóðið. Geturðu nefnt mér nokkrar afsakanir, svo ég ekki beiti valdi mínu til að refsa þér grimmilega fyrir óskamfellni þína og heimsku? Þá varð beren litið upp, og hann horði í augu lúði hennar, og líka rendi hann augum að hann liti meil í hennu. Þá fannst honum eins og hún legð honum orð í munn. Þar með hvarf allur ótti frá honum, og í stað þess brust fram stolt elstu ættar manna, og hann sag Örlög mín og konungur hafa leitt mig hingað gegnum þvílíkar hættur og hörmungar að jafnvel fær álfar hafa gengið í gegnum slíkt. Og hér hef ég raunar óvænt fundið ekki það sem ég leitaði að heldur það sem ég vil eignast um eitt líf. Því að það er æðra öllu gulli og silfuri og langt handan dýrmæstustu gímsteina. Korki klettar næsta ár né eldar morgots né allt vald álfaríkjanna geta haldið mér frá þem dýrgripsum í thrávi. Því að Lúthín, er fegust allra heimsins barna. Þögn sló á sælinn, því að allir sem þar stóðu fylltust furðu og skelfingu og gátu ekki ímynda sér hanað en að beren yrði þegar í stað ráðin af dögum. En þingólfur hjælt stillingu sinni og mælti hægt og festulega. Týr eini skísnema döiðans hefur þú unnið með þessum orðum þínum og döiður ættir þú þegar að liggja kér fyrir framan mig. Ef ég hefði ekki í fljótræði svarið þann eið sem Þú auðvirðulegi, döðulegi maður, sem hefur lært þá list í ríki Morgots að læðast um í leimt eins og njósnari hans og þræll. Þá sværaði Berinn. Dauðan getur þið skengt mér hvort sem ég hef unni til hans eða eigi, en nafngiftir þínar þykki ekki. að ég sé lágt borin, njósnari eða þræll. Við ring felagunds, sem hann gaf bara hýr föður mínum á orustu völlum norðursins sverjeg, að ætt mín hefur ekki unnið til slíkra nafngifta frá neinum álfi. Hvort er konungur eða eigi. Blasiða hundrað Orðans hljómuðu stolt og stórlát og allra augubendust að ringnum því að nú hjælt hann honum hátt að loft svo að glampaði á grænan steinin í honum sem nóldar höfði skorið út í Valalandi. Því að hringur þessi var í lögun sem tveir snákar augun og smarögðum og höfuð þeirra mættust undir kórónu gullina blóma sem annar varði en hinn átt. Þetta var einsiklisringur finnifins og hans ættar. Þá lögd Melíana að hliði Þinghóls og kvíslaði að honum að hann skilti stilla sig. Því að eigi munn þú, sagði hún, verða til þessa bana að bera henni, frjálsan út í fjarskan muni öllugina lókum leiðan og hnýtast mjög þínum álugum. Farðu því vallega. Þá horfði Þinghólfur þögull á lúði henni og hugur hans stemdi til henn Skildu lánlausir menn, sýnir smáhafðinga og skamæra konga nokkur tíman með að leggja hendur á þig og samt fá að lifa refsilust. Svo raufan þögnina og sagði Ég sé ringin, sónur bara hýrs, og get skilið að þú sért stoltur og tellið þig sterkan. Afreik föður þíns, jáfnvel þóttan hefði verið þið minniþjónustu gagnast þér þó ekki til að vinna doktur þingols og meljunu. En hlýð nú á. Sjálfur sækist ég eftir öðrum dýrgripp sem er mér meinaður. Því að klettar og stár og eldar Morgots geima þennan dýrgripp sem ég þrái móti vilja og valdi allra álvakonungana. Nú heyri ég að vörum þínum að engil þessara fjöldra geti haldið eftir aftur af Færðu því í þína leið. Færðu mér í hendiðinni Silmeril úr kórónu Morgots og þá málu því en vill leggja sína hönd í þína. Þá skalt þú egnast mynd gegn því að þú færir mér sílmarillinn. Og þó hann varð þeiti örlag sjálfrar ördu, máttu samt telja mig örláttan. Þannig fléttaðan örlagadóm Dórijats og festist þannig sjálfur í snöru bölvunar mandósar. En þeir sem heyrðu orðans þóttust skilja að þingólfur hefðu vilja komast tjáði því að rjúfa eðsinn og samt senda berinn í döðan. Því að allir vissu að ekki höfðu einu sinni öll völd nólda og það meira segja meðan þeir fóttu voldv Áður en umságríðum angbönd var rofið, megnað að er fengju einu sinni að líta á lengdar hina skínandi silmerla Fjarnörs. Því að þeir voru inngreftir í járnkorunina og mettnir í angböndum ofar öllum auði. Allt í kring til varnar þeim stóðu balrökkarnir og ótöljandi sverð, óbrjótanir rimlar, óvinnandi múrar og myrk teign sjálfs Morgots. Hann Beren hló. Lágu verði sagði hann þykja mér álva konungar selja dæður sínar. Þeir er gimsteina, hand En óskir þú þessa einlæglega þingolvur konungur, mun ég koma því fram. Og þegar við næst hittumst, skal ég halda á lofti einum silmergli úr játkoruninni. Því að þú skalt ekki ímynda þér að þú sért skilina skiptum við berinn bara hífsson. Blasiða 194 Svo horða í augum Elíunu sem aðeins þæði við. Og hann kvatti lúði henni tínu víl, neyði sig fyrir þingolvi og meljónu, bandaði frá sér vörðornum sem stóðu kringum hann og hélt einn á brott úr mængróttu. Þá loksins tók meljóna til máls og mælti við þingolv. Ókonungur, vist hefur þú komið með slægvítur ráð. En síðu augum mín ekki blindolfin, þá sýnist mér að þú veljir verri kostinn, hvort sem ber hann mistakst erindir eða hefnastað því með því hefurðu áskapað örlög annað hvort dóttur þinni eða þér sjálfum og nú hjóta örlög Dorijans óhjákvæmilega að verða háð örlögum langt um völdum í hafla en Thingolfur svaraði ég ætla mér korki að selja álfum né mönnum hana sem ég elska og dýrka ofar öllum fjársjóðum vegna þess hefði verið nokkur von er að hætta á að Beren kæmist nokku tíma lifandi til baka til menngróttu þá hefði ég fremul séð svo um að hann fengi aldrei framara líta ljós Tótti hafiði svarið eðin. En nú því við og upp frá þeirri stundu söng hún ekki framar í Dóriat. Þrúandi þögnin lagðist yfir skóana og skuggarnir lengdust í konungsríki Þingols. Hermd er í leir þínarlægi að berin hafi komist óhindrað út úr Dóriat og þegar hann var sloppin úr ríkið Þingols hafann fyrst stemt suður á bógin að Rökkur Mýrum og Siríóans hlifið upp í hæðirnar yfir Sirionsfossum þar sem þeirr fjallu fram að brúninni og fljótið braut sér leið undir jörðina með miklum drunum. Þaðan bendi hann för til vestus í þókum og regningum út á varðslettuna, talat dyrnin sem breytti úr sér milli fljóta hana Sirions og eldvassins naróks. Og þaðan grendi hann úr fjaska veiðiholtin tör enn farót sem risu yfir narkóþránd. Og það sem hann var bjargarlaus sem hveranar flækingur og vissi ekkert til hvaða ráðanætti að grípa, sneri hann leið sinni þángað. Vísvegar á slettunni viðhjeldu álvarnir í narkóðfránd stöður í varðstöðu. Í hverri hæð á landamörkunum voru lend varnarbyrgi og um alla velli og skóa fóru bóliðarum með lend og mikilli aðgátt. Örvarðirra voru markvissar og banvænar og ekkert gat verið þar á ferð ánvitundar þeirra. Því var beren ekki komin landa á leið eftir veginum þegar þeir urðu hans varir, svo að dauðin váði yfir honum, því að þeir skutu allt kvíkt. En þar sem hann grunaði hættuna, hjælt hann á lofti ring félagunds, og þó hann sæi þar engar lifandi veru, því að veðimennir fóru svo leint, fannst honum vera fylist með sér, og hann hrópaði hvað eftir annað upphátt. Ég er beren, sonur bara hýls, vinar félagunds, fylgi mér til konungsins. Blasið að 195. Þetta næði til þess að veiðararnir drápa heldur söfnuðust saman, löðu hindrun í veg fyrir hann og skipuð honum að nema staðar. En þegar þeir sáu hringin, lutuð þeir honum, þóttan væri íll á sig komin, viltur og vegþreittur, og þeir fylltu honum norður og vestur á bóginn að næður þeli, svo að ferðera er þeir ekki uppvís. Því að í þáttaga var korki vað né brú yfir gljúfur narokfljóðs, fyrir hliðum narkofrandar. En nokkru norðar, áður en genglíð rann í Narok, var tölvöld minna í fljótinu. Þar komist yfir á vaði og sneru aftur suður á bóginn, þar sem álvatnir fyldu berinni í tungsljósi að myrkum hliðum hulina sala. Þannig kom berin til finnráðs felakunds, sem þekktan og þurfti engan ring til að minna ná ætt bjáls og bara hýlis. Þar settust þeir bakvill nókaðar dýr Og Beren sagði um alltaf dauða bara hýrs, og frá öllu sem fyrir hann hafi komið í dórjætt. Og hann greðt fögrum tárum er hann myndist lúði hennar og gleðistundana sem hann átti með henni. Félagundur líti á frásögnans furðu lostinn og órólegur, og hann varð ljósara en nokkru sinni fyrr að eiðurinn sem hann hafði svarið myndi leiða sig til döðs, eins og hann hafði fyrir löngu sagt gala dríjali fyrir. Hann mælti því við Beren þungum huga af þessum óljóst vera að Þingólfur vill þig fegan. en og hin bógin virðist mér að sjálf örlög þín séu öflugri og nái langt aftur fyrir hans tilgang hér er eyður Fjanors en sem fyrirra verki því að silmerglarnir eru bölvaðir haturseydum og hver sá sem leyfi sér að nefnað á með nokkra löngum til þeira í huga vekur mikið vald af dróma því að synir Fjanors vildu heldur leggja öll álfarríki í rústir en að þola það að nokkur annar en þeir vinni er eignistu há Því að hannig knýr eðurinn það áfram. Nú vits og til að þeir selegormur og kúrfinnur dveljast hér í sölum mínum, eftir að þeir flýðu undan orkum í norðurskörðum. Og tótt ég finnfinnssonur sér konungur, það hafa þeir öðlast nekið vald í ríki mínu og hafa ráð fyrir mörgum af sinni eigin þjóð. Þeir hafa sínt mér vinatu og hjálpsemi í hverri þörf, en ég óttast að þeir muni hérðani frá korki sína mér ást nýja miskun, séð þeim sagt frá ásetningi þ En sjálfur er í bundin af eyðin mínum við þig, og þannig erum við allir fastir í sömu snörunni. Fela gundur fór og ávarpaði þjóð sína. Hann myndist hetjutáða Barahýrs og fóstblæralagsins við hann, og hann hafði áhúsljá að sér bæri að hjálpa sinni Barahýrs í og til þess vildi hann nú leita samþykis og atbeina hafðinga sinna. Þá stóð sele gormur upp í hópnum, reddi upp sversitt og hrópaði, Hvort sem hann er vinur eða óvinnur, einhver af dríslum morgots, álfur eða mannsbarn, eða hver önnur lífandi vera á ördu, munu hvorki lög, nýja ást, nýja bönd heljar, nýja vald vala, nýja neint höfrabrögð frá vendaðan fyrir eldandi hadri fjanórsóna ef hann nær silmergli og eigna sér hann. Því að silmerglana eigum við einir til enda hems. Blasiða 196 Mart fleira sagðan og gætti í öllu sama ofsans og verið hafði í orðum föðurans á Týrjón, þegar hann fyrst var að æsa nólda til uppresnar. Á eftir Selegormi talaði kúrfinnur nokkru mildara og ómáttúra, en aftur á móti dró hann upp fyrir álum óhugnanlega mynd eða hugsýn af styrjöld, þar sem narkóð þránd yfir rústir. Og þessi lýsingans fyllti á svo mikilliskelfingu að aldrei síðar til á tímum túrins var neitt álfur úr því ríki fáanlegur til að halda út í opna orustu. Heldur vildu þeir koma sínum áli fram með kænsku og fyrirsátum, með göldrum og eitruðum skeitum. Þeir ertu upp í sem voru á ferð og hýrtu ekkert um frænskapartengsl. Þannig kvarfði þeim allt hugrekki og frjálsræði hina eldri álfa og land þeirra myrkvaðist. Og fjanórsbreiður voru með uppsteit og bentu á að félagundur finnfinnsson væri svo sem engin vali sem gæti skipa þeim fyrir verkum og þeir snýru baki við honum. En kom börvun mandósar yfir þá bræðurna og myrkar hugsanir lögðust yfir hugavira fyrir að þeir lögðu það nýður fyrir sér að ef félagundur færi einn út í döðan gæti þeir hrifsa til sín hásættið í narkóðfránd fyrir sálfir tilherðu þeir elstu ættkvísl nólda. Og þegar félagundur sá að þeir ætluð a tók hann af sér silfur koronu narkóþrándar, lagðana af fótum sér og sagði Trúnaði ykkar við mig getið rofið, en ég verði líka að varðeita treyðir mínar. En séu hér einhverjir sem skuggi bölvunarinnar hefur ekki fallið á. Þá vant ég þess að geta það minnsakosti fundið einhverja sem vildu fylgja mér svo ég þurfi ekki að snöyta hér hann burt eins og beininga maður sem kasta þér á dyr. Þeir eru þur tíu sem stóðu me Að nafni Edrahíl, löyt niður, tók upp koronuna og beittist þess að hún erði fenginn ríkistjóra þar til felagundur sneri aftur. Því að þú ert áfram konungur minn og jamt þeirra, sagðan, hvað sem ég skerst. Þá fekk felagundur bróður sínum orðráði koronu narkófróndar til að stjórna ríkinu í þjarveru sinni. En selegormur og kúrfinnur sagðu ekkert. Þeir glottu bara og viku burt. Og var kvöldeitt að haustlægi, sem felagundur og beren hældu á stað frá narkóðfránd með tíu fylginutum sínum. Og þeir hældu sem leiðlá upp með eldvatninu að uppspretta honum í ífrinnarfossum. Blasiða 197 Undir skuggafjöllum komu þeir að herflokki orka og drápu þá alla í herrbúðum að nætjulægi. Svo tókuð þeir búna vera og vok með list sinni dulbjó og felagundur þá, og breytti útlitið þeirra, svo þið lyftust orkum. Og þannig dulbúnir komust þér langt eftir norðurveginum og hættu sér upp í Sýriónskarð, mittli skuggafjalla og hrylliskuggalands, Taur-Nú-Fúinn, sem áður hafði verið þurulönd. En Sauron, sem sat í turni sínum, var þeirra var, og það vætti grunnsendræs hvað þeir og fylgdarmenn vera fóru gist, og gáði enga skíslu um færi sína, eins og öllum þjónum morgots bara gera sem fóru þá leið fílið etan stöðva förðera og færa þá fyrir sig. Þá fór fram sú mikla kvæðakepni mikið Saurons og Finnraás felagunds sem fræg hefur orðið. Kanski var það óvætlun hjá felagundi að keppa við Sauron í kraftaljóðum. Víst var máttur í söngum konungsins, en Sauron hafði yfirhöndina eins og list var í leiðhinnarlægi. Þar myrkra valdur galdur sinn gól sem gallbeskar lígar í sér fól, með sverðalögum úr svíkabröðum og, og svífurðilegum gildrum lögðum. En félagundur þar stæltur stóð, storkandi horðan og hvað sinn óð, með drengilegum dáðum hann varðist, í dauðans greipum hröstlega barðist. Hann bóðaði öllum betri tíð, með blessun frelsisins, ár og síð. Hann hjálf fram síkildum réttlætisraugum og rætti um kærleikan mælskutökum. Allar dýflissur dauðans opna skal, látum dagsljósið skína í fangana sal, afnöfum bölvun og brjóðum hlekki, banar áð sveiksemi viðgangi stekki. Í tölöðum orðum tekist var á og trilltir þeir svepluðust til og frá. Vel tókst á fluginu felagundi fegurð alísa lýsa í álvalundi. Þá var, sem að næmi úr narkóþránd, náttgala kliðin óma í nándt og alsælu gleði úr ódáinslöndum þrá eldamars glitrandi perluströndum. Blasiðið 198 En allt í einu sýrtir þá að af ógefuverki sem átti sér stað. Þá breyður upp minning af breyðramorðum þegar blóðið flöyt í valinórforðum. Þeir sildu með bölvun í bæði skaut. Um bölvun þessa nú finnráður hnöyt. Og þannig að Saurons fótskör hann fellur og forlaga dómurinn yfir hans skellur. Þá reif Sauron gerfið af þeim, og þeir stóðu naktir og skeldir fyrir framanan. En Sauron gati ekki fengið á til að gefa upp hverjir þeir væru, né hvert erindi þeirra væri. Hann varpaði þeim því í dýflissu, kjúpa grifjur, dimma og þögla, og hótaði að drepað á alla hvern á fætur öðrum með harmkvælum, þar þeir einhverð þeirra til sín. Við og við, sáu þeir tvö glóandi augu starandi í myrkrinu og varúlfur reyf einn fyldarmannin í sig, en engin verra brást höfðingja sínum. Á sömu stundu og Sauron varpaði Berin í grifjuna fann Lúðíen, þar sem hún saði í til sáls rýdlings. Hún hélt til meðlíunum móður sinnar til að leita ráða og frétti hjá henni að Berin myndi liggja í myrkrahóli á varúlfaeju, tól inn gaurhótt. Aún nokkur er vonar um Björgun. Þegar Lúthien fékka vita að eingrar hjálpar væri von neinnstaðar á jörðinni, ákvað hún að strjúka frá ögu og koma sjálf berend til hjálpar. En fyrst leitaði hún þau hjálpar Dairon's farandsengvara. En hann kom upp um ráðagerðirnar og sagði konunginn með tílínnar. Thingolfur konungur var skeldur og furðu lostinn. En þar sem man vilti ekki loka Lúthien í nauðuga inni í húsum, né sviftana himnaljósanum, svo hún gæti bugast og færnað En vildi samt hindra förinnar, greipan til þess ráðs að láta reysinni í skóginum hús af sérstakri gerð, sem hún gæti ekki stoppið úr. Ekki langt frá liðum menngróttu stóð stæsta tré neldorðis, eða beikiskógana, í norður hluta ríkisins. Þetta volduga tré var síðarkallað hýrilordn eða konutré. Það ógs í þremur stopnum öllum jafn sverum sem stóðu þráðbeinir upp með sléttan börk og án hlýðargrina. Þar háttu uppi, milli stopna hýrilón treðsins, lítan smíða lítið tréhús, og þar skildi lúð því endvelja. Síðan voru stigarnir tekni niður og þeirra gætt, nema þegar þjónar þingolskomu til að færi henni þarfirinnar. Blasiða 199 Í leið er því líst hvernig hún slappur húsi sínu í konutrénu. Til þess beitt hún töfurum sem hann hafði lært. Lét hár sitt vexa afar mikið og úr því fléttað hún dökkan serk sem umvafði fegurðinnar eins og skuggi og var haldinn svefntöðrum. Úr þeim hárum sem eftirurðu sló hún reypi og lét það falla niður úr glukkanum og þegar reypis endin sveflaðist yfir höfðum varðana sem stóðu undir trénu, þá sopnuðu þeir út af. Þá klifraði Lúthien niður úr fangavest og falinn í skuggaskikjunni varð hún ósýðinleg og hvarf á braut úr dóriðat. Þá vildi svo að selegormur og kúrfinnur fjánorðssynir fóru að veiðum á varðsléttunni. Þeir týtkuðu það oft því að Sauron, sem alltaf var tortrykkin og áverði, sendi fjölda úlfa inn í álfarlönd til að fylgjast með hvað þær væri á segði. Því tókuð þeir breiður líka með sér veiðihunda sína og ríðu af stað. En líka höfðu þeir í huga að leita fregna af félagundi konungi, sem hafi farið með beren í leiðangurans til ángbanda. Fórustu hundurinn sem fylgdi selekormi var kalladur Kvap eða Húan. Hún var ekki gótið á miðgarði, heldur hafði hann komið með þeim frá hinnur blessaða Amanslandi og hafði ormarveiðidróttin gefið seligormið hann endur fyrir löngu í Valalandi. Og þar að hann löngum farir að hotna blæstir húsbónda síns áður en allar hörmungarnar dundu yfir. Kvap fylgdi seligormi í útlegð á miðgarði og var honum ætið trúr. En með því fjallan einnig að nokkur leiti undir hinn ítla skapatum nólda og var svo ummælt að hann skildi degja, en ekki fyrir en hann mætti þeim voldugasta úlfi sem nokkur tíman hefði verið uppi í heiminum. Nú var það einmitt hundurinn kvátn sem í þessari veiðiferð fann Lúði flýjandi eins og skugga sem ljósið finnur að óvörum undir trjánum. Þá sátu þeir selegormur og kúrfinnur afsýðis og kvíldi sig nálegt vesturmörkum doriðs því að þeir treystu því að ekkert gæti sloppið undan skarpri sjón og þefnæmi kváns. Né neynir töfrar vilt um fyrir húnum, ekki heldur svafa nokkuð tíma, horki að nóttu né degi. Hann færði hana til Selegorns og Lúði hann glættist við þegar hún fekk að vita að hann var í nóldaprins og óvinnur Morgots. Því ljóstrað hún upp um öll sín og í trösti sínu til hans kastað hún af sér skugaskikjunni. Og því lík var fegurðinnar sem skyndilega blasti við í sólinni, að seligormur var furðu lostinn og samstundis fangin ástutilinnar. Hann mælti að fagurgarla og hét að hjálpeni í nöðum ef hún snýri nú með honum til narkóþrándar. Hann lét í engu ljósi að hann þekkti þegar berinn eða vissi um erindi hans sem hún lísti ofenskátt fyrir honum, nýjaheldur að þau mál snertu hann nokkuð. Plasiða 200 Þeir hættu veiðum og snýru við til Nargofarðar. En þegar þanga kom svikuðu þeir Lúthíyni í trygðum. Því að þeir lokuðu hana inni, tóku frá henne skykkjuna og hún mátti ekki fara út um hliðin, og við enga tala nema þá bræður Seligorm og kúrvin. Því að nú, Þeir nú þegar þeir fréttu að Beren og Félagundur sætu í svartholu Seyrons og myndu aldrei losna þar af mun út, þótti þeim augljóst að konungurinn myndir láta þar lífið. Bjökust þeir til að ræna völdum í Nargofarð en halda nú þínni og neyða þingolf konung til að gefa sérleikormi hönd hennar. Þannig ráðgerðu þeir að styrkja veldi sitt og verða upplugustu höfðingar nólda. Ætlun þeirra var svo að býða með að sækja silmerglana, hvorki með bráðum né styrjöldum, né leifa nokkrum öðrum að gera það, þar til allt vald álfaríkjana var í saman samankomið í þeirra höndum. Orðráður bróðir felagunds, sem tekið hafði ríkistjórnina í sínar hendur, hafði heldur ekkert borlmagn til að standa gegn þeim, því að þeir gáttu hvenar sem vildu náðu valdi yfir hugum þjóðar narkóðrándar. Og sérlegormur var svo vissi síni sök að hann let sendi menn strax leggja af stað til Klingols til að tala máli sínu og bera upp bónarðið. En hundurinn kvátn var ætið trúr hverjum þeim sem hann elskaði, og nú hafði hann fest ást á lúði í henni, jafn skjótt og hann sá hana, og hann harmaði sáran fángelsin hennar. Því kom hann oft að herbergi hennar, og að nætulægi lagðist hann framan við dyrannar, því að hann fann á sér ódæðin sem verið var að fremja í narkofránd. Í einmanaleik sínum talaði Lúthían oft við kván, og hún sáð honum frá beren, sem var vinur, atrafugla og dýra, sem ekki voru í þjónustu morgorts. Og hvart skildi allt sem hún sagði. Því honum var það gefið að skilja allt sem talað var í orðum, en sjálfur mátt hann aðeins þrísvar tala áður enn dagi. Kvátn gerði nú áætlun um að hjálpa Lúði Hann kom til hennar að nætulægi og færði henni skikkuna og í fyrsta skipti mælti hann og gaf henni ráð. Svo vísaði henni eftir lendum leiðum burtu úr Norgothránd og þau flýðu norðurabógin. Kvátn braut meira að segja åttaf ólæti sínu og lefði henni að rýða á sér eins og hann veri hestur. Með líkum hætti og orkar rýðu oft stóru varúlvanum. Og þau bar hratt yfir á fljúandi ferð því að kvann var ákaflega fljótur í förum og óþreytandi. Nú lágu þeir beren og félagundur í svarthóli Saurons, sem hafi látið úlvan að drepa alla félaga þeirra. Sauron ráðgerði að halda félagundi síðustum á lífi, því að hann grunaði að hann væri nolgi með miklum mætti og visku og þóttist vissum að hann einn vissi um lindartóm erinda þeirra. Blaðsíða 201 En þegar næsti úlfur kom til að drepa berinn sótti félagundur í sig allan þann kraft sem hann gat braut af sér fjöttrana glymdi við var og drap með berum höndum og tönnum en sjálfur var hann þá sárður til ólívís Hann mælti þá til berans og sagði ég mun nú flutjast til langrar hvildar í tímalausum sjölum handan hafsins í fjötlum af lands mun au längu aðrun ég vakna og birtist að nýju meðal nolda Má vera við hittumst aldrei aftur, hvorki í dauðan í lífi, því að örlög kynstofna okkar eru aðskilin. Far nú verið. Svo í myrkrinu á varúlfaegju, en þar hafðan fyrir löngu sjálfur reist hinn mikla sírjástur. Þannig leisti finnráður felagundur, konungur, fegulstur og elskaðastur allra af ætt finnva sig undan einnum, en beren sirðan í ángist og ervendingu. Á þeirri stundu bar Lúþíenni þar að, og hún stóð á brúnni sem lá að eigi Saurons, og hún söng þá ljóma sem engir múrar fá staðist. Beren herði til hennar og hélsir vera að dreyma, því að enn og ný var sem stjörnurnar tindurðu yfir honum og nætur sungu í drjánum. Og hann svaraði með augrunarsöng sem hann hafði ort til þygnar sjöstýrninu, valasíðinni, sem varda hafði festi upp í norðri sem táknum fall Morgotsk. En þá var allur hans máttur þrótin og hann fjall aftur niður í helmyrkrið. En Lúthíen heyrði til hans og nú söngun honum kröftugri söng. Úlfarnir ílfruðu og eigan nötraði. Sauran stóð í háum turninum, vafinn myrkrahugsunum. En hann klotti þegar hann heyrði röttennar því að hann vissi strax að hann væri dóttir meðljönu. Þegurð Lúthíenar var svo fræg og aðdáunin á söngumennar aði fyrir löngu borist út frá Dórijætt. Nú hugsaði hann sér að hansamanna og dragana undir vald Morgots. Þirr það fengi hann mikið laun. Því sendi hann létnaf úlfum sínum út á brúna. En hvátt drapan þegjandi. Áfram sendi Sauron alla sína úlfa hvern á fæturöðrum út á brúna. En hvátt beit þá jafnóðum á barkan. Þá sendi Sauron fram bláúlfin, drauglúin, hræðilega ófresku, en fjand forna höfðingja allra varúlfa angbanda. Hann var geysi voldugur og bardaginn milli hans og fáns var langur og ofsafengin. En þær kom að lokum að drauglúin varð að láta undan. Hann lagði á flóta inn í turninn og dó fyrir fótum Saurons. En áður en hann sagðan upp öndina sagði hann við húsbanda sinn Hvað er hér? Velvissi Sauron eins og aðrir í landinu hvaða örlög þessum einslæða hundi vala voru búin og hann hugsaði með sér að nú skildi hann sjálfur geta sér til frægðar að slá hann af. Því tók hann á sig mynd varúls og gerði sig að voldugasta úlfi sem nokkuð tíman hefur verið í heiminn borinn. En fyrst hét sér að hann skildi ná brunni á sitt vald. Blasiða 202 Slíkur rittlingur stóða af honum að hvátt rökk sem snöggvast undan Og þá réðst Sauron á Lúthienni svo að hún hneig niður í öngveiti fyrir ógninni úr illrýmislægum glyrnumanns og þeim fúlu gufum sem landaði frá sér. En um leið hann kom æðandi að henni varpaði hún í fallinnu hinni myrku skykkju fyrir auga og hann misti fótana því að skyndilega sótti sigja að honum. Þá stökk kvarn á hann og þar með hófstin óhemjulegi bardagi milli Kvarns og Úlf Saurons. Og Ílfvrið og hundgávin glumdu við og bergmáluðu í öllum fjöllum og verðitnir á skuggafjöllum hinum meyndalsins hyrðuðað og fjöll allur kétill í eld af þessum óhugnanlegu hljóðum. En engir töfrar, engin kaldur, engin víg tönn ný eitur gepla, hvorki tjöfla brögð ný ófresku afl gat unnið bög á kváni, hundinu mikla frá Valalandi. Hann náði tannataki um háls óvinarins og hjælt honum niðri. Þá breytti sauron um mynd úr Úlfi í eiturslöngu og úr skrýmsli í sína réttumynd, en engin leið var fyrir hann að losna úr kvafti kváns, nema með til að yfirgefa líkama sinn endanlega. Áður en ógeðs Vófa hans hirfi á braut úr myrku hirginu, kom Lúðiðan áðunum og hótaði því að allt hold er þið rífið af beinum hans og Vófa hans send skjálfandi aftur til Morgots. Og hún meldi Þær skallum alla eilífð nakið sjálfðitt þóla hvalir f sundur boraður af hvæssu augnaráði hans nema þú veitir mér full yfirráð yfir turni vínum táókst sejrön upp og lúthien tók við yfirráðum eigara og öllu sem þar var innan stocks þá slefti korn honum og strax tók hann á sig mynd hræðilegrar manpíðu svo voldugrar að það var sem skí birði fyrir túngl þegar hann fluxaðist af stað á flottanum og blóðið slettist úr hálsi hans yfir trén og hann kom til taur nú fú Hrylliskuggarlands og settist særað í óhugnaði. Og Lúðiðan stóð á brunni og kvatti fram alla krafta sína og álögin fjallu niður sem bundu stein við stein og hliðin rundu og vekkirnir opnöðust og hólin gynu við. Þá stremdi fjöldi þræla og fram, undrandi og skeldir og þeir eru það lífa augum sínum móti fjölu tungsljósinu því að svo lengi að við verð í myrkri sauróns. En Beren kom ekki fram. Því fóru kváttn og Lúthien að leita hans á eigunni, og Lúthien kom að honum það sem hann lág yfir felagundi og sérði hann. Svo djúb var sorgans og angist að hann gatt ekki hrært og heyrði ekki fótatakannar. Hún ótaðist að hann væri dáinn, vafðan örmum og hrapaði sjálf niður í myrkur glemskunnar. En Beren kom aftur til ljósins, út úr grefju örvæntingarinnar, og hann lyfti henni upp. Og þey horfðu kvört á annað. Og dögunin reis yfir dimmar hæðir og sólin lísti á auðu. Blásið er 203. Þau jarðsettu líkama félagungs á hæð á þessari hans eigin eyju. Og hún hreinsaðist aftur. Grænt leiði Finnráðs félagungs Finnfinnsonar var fegust allra þeirra sem veist var höfðingum álfa og varð veittist óhakkað. Þar til allt landið brotnaði og breyttist í hinnum volduga um skakka jarðarinnar og hvarf undir eigðandi haf. Síðan gengur finnráður með þinn finni föður sínum undir trjám eldamars. Nú voru Beren og Lúðiðan aftur saman, og þau gengur frjálsum skóana og endur nýjuðu allar sínar hamingistundir. Og þótt kalltur veturværi gerði hann þeim ekkert mein, því að blóminn spruttu kvar sem Lúðiðan átti leiðum. Og fuglar til sungu undir snævi þökkum fjöllum. En hundurin kvarn var trúr og sneri aftur til húsbótar síns Selekorms. Ekki var þó jafn gott milli vera og áður. Nú var mikið uppnám í narkofrand. Því að hangað kom nú aftur margir álfar sem hæfðu verið fangar á Saurons eyju. Og it kom mikið óánæja og reiði sem Selekormr gat ekki takka niður. Þær hörðmuðu beisklega dauða felagunds konungsíns en sögðu að kona hefði komið honum til hjálpar og gert það sem sínir fjarnors hefði ekki þórað að gera. Og marga grunaði að fremur hefði það þó verið svík en ótti sem hefði þar stýrt gerðum selegorms og kúrfinns. Því losnuði nú hugir fólksins í snarkóþrond undan valdi þeirra og það sneri hotlustu sinni aftur til ættar finnfinns og þeir lútu orðaráði. En hann leiðið þeim ekki að taka breiðurna af lífi eins og sumirvildu því að úthelling frendblóðs myndi því meir festa bölvun mandosar á þeim. En nú viltu þeir korki lengur veita þeim selegormi nékurfinni fæði eða húsnæði innan konungsríkisins og orðráður listiði yfir að hjeðan í frá er þið um viðinóttu nörgóðrándar og fjarnórssona. Svo skal þá vera, sagði selegormur og bleik hóðtunnar glampaði í augumanns en kúrfinnur glotti bara. Svo tókuð þeir hesta sína Uréði upp brott eins og eld í brandar og hugði sleita á náðir frænda sinna í austri en engir vildu fylgja þeim ekki einu sinni þeir sem voru af þeirra eigin þjóðirni því að nú máttu allir sjá hve börvunin lá þungt yfir þeim brærum svo að illt eitt myndi af þeim stafa Vera segja Celebrimbor sonur Curfins afneitaði faðuru sínum og varð eftir í Nargothrand en hundurinn kvarnt kellt sem fyr tryggð við Celeborn húsbóndi hansinn og fylt jö eftir hans Blasiða 204 Norður á bóginn rýðu þeir. Hugust á hraðreið fara um döbruðslóðir, dimbrur og meðfram norður mærum sem þeim síntist fljóðfarnasta leiðin til sífriðahæðar þar sem mæður á spróður þeirra satt. En um leið og þeir ætlu að stýtta sér þannir leið, gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir eru að fara sem næst landamærum Tóriðats til að lenda ekki inn í ógnardauðadal, naðan dungorfeb og Nú er svo hermt að Beren og Lúthien hafi á felsinni norðan frá Sauronskastala komið við í Bjarkaskói og nálgast landamæri í Dórijats. Þá varð Beren enn hugsað til heitsrekingar sinnar að leita tilmerilsins, og þótt hann hefði helst vilja vera áfram með Lúthienni, ákvaðan að þegar hann hefði komið henni aftur inn í öryggi hennar eiginlands, þá skildi hann leggja að nýju af stað í þá ströngu ferð. En nú var hún ófáanleg til að skiljast aftur við hann. Og mælti, þú átt aðeins um tventa velja, Berin, að hætta við leitina, taka aftur heittslenginguna og lifa hér eftir aðeins sem förumæður á jörðinni, eða standa við orð þín og skora á sjálft myrkravaldið á hásæti sínu. En fórareiðina sem þú velur mun ég fylgja þér og sameinast örlugum þínum. Í því að þau töluðu þetta og gengu saman án þess að hugsa um nokkuð annað, komu seligormur og kúrfinnur rýðandi um skógin. Bræðurnir sáu þau og þekktu þau strax úr fjarska. Þá snýri seligormur fákisínum og knúði hann sporum að berinni og ætlaði að rýða hann niður. En kúrfinnur tegði sér niður og ætlaði að lyfta lúði upp á hnaksin því að hann var sterkur og slingur reyðmagur. En þá vatt berin sér undan seligormi og kastaði sér upp á lendina á hesti kúrfinns sem var á fullri ferð og þetta stökk Berens var síðan viðþrækt meðal manna og alva. Hann þreif um hális Kúrfinns aftanfrá og þeir fjallu báðir saman af baki niður á jörðina. Hesturinn rýðaði við og hnöitt, en Lúthien kastaðist í hlýðar og lá í græsinu. Beren tók Kúrfinn kverkatæki, en sjálfur var hann í lífsættu því að Selegormur hafist núi við og reytti spjóði við hann. En á þeirri stundu brást hundurinn hvátn þjónustunni við húsbóndasinn Selegorm. Stökk á hann svo að hestur hans hrökk til líðar og fjekkst ekki til að koma nær berinni vegna ógnarinnar frá hennu mikla hundi. Selegormur bölvaði bæði hundi og hesti, en hvall leta ekki heggast. Þá stóð Lúthien á fætur og forbeuð að kúrfinnur væri aflífðaður, en beren svifti að nöglum og vopnum og tók nýfans ángrist eða játnkljúf. Þann nýf hafði sjálfur telkar í dverghóli í bláfjöldum svíðað. En Gúrfinnur hafði látið hann hanga löysan við hlýð sér. Hann gatt klófið járn sem græn viður væri. Svo lyfti Beren Gúrfinni fleið honum frá sér eins og tusku og sagði að hann skildi fara á fæti til frenda sinna og byggja þá að kenna sér að beita hressi sinni til verðugur í verka. Hestinn, sagði hann, muni taka frá þér til nota lúði og hann má sællteljast að losna úr þjónustu slíks úksbonda. Blasiða 205 Þá bað Kúrfinnur Beren í börlbæna undir háum himni. Farðuðu burt, sagðan, til skjóðra og bitur að loka. Selegormur lyfti honum upp og reyndi á hesti sínum, og þeir bræður hértu af stað eins og þeir ættuðu að ríða burt. En Beren sneri sér undan og tók ekkert mark á illirðunum. En Kúrfinnur, sem náði ekki upp í nefið á sér fyrir smán og ílsku, tók boga Selegorms og til baka á ferðinni. Örinni miðaði hann á lúþíenni, en kvopp stökk upp og greip örina í keftin. Aftur skauðt kurfinnur, en beren stökk upp og skildi lúþíenni, en örin leti í brjósti hans. Sagt er að hundurinn kvopp hafi nú eld síni fjarnors, og þeir flúið undan honum í skelfingaræði. En í bakaleiðinni kom hann og færði lúþíenni græði jurt úr skóginum, og hún lagði laufinnar við sár berenns, og með list síni og ást til hans, grætti hann, og þannig sneriðu loksins aftur til Tóriðats. Víst tókaðist áhjá berinni efasemdin millir eisins og ástarinnar, en það sem hann vissi að Lúþíjan erði nú hér í Öryggi fór hann einn morgun á fætur fyrir Sólrís og bað kván að gæta hennar. Svo hvarf hann á braut í mikillig gæðsræringu og skildi hana eftir sofandi í græsinu. Aftur fór hann þeis í reið norðurabógin upp í Sýrión og kom að gjörum hrillisku og horði yfir dauða og rykuga kævisanda og sá í fjaska tynda fengiríma þar slefti hann hesti gúrfins og bauð um að leysast þjóðinni frá af allri þjóningu og þrælkun en hlaupa frjáls um græna velli sír í áslandar og þar sem hann stóð nú farna aleinn af fröskuldi hinar ógnarlega hættu hvaðan skilnadarsöngin til dýrðar lúthienni og ljósi í himinsins því hann gekk ekki dulin að nú væri hann en kveðja endanlega alla ást og allt ljós. Úr þeim söng koma þessar löllinur. Ó, hjartkæri jörð með heimin sín, í hverf á brott þér frá. Ó, sólin björt ég sakna þín, en súta það ekki má. Þóttu verald öll í voðaræti og vindar móli fjöllin há. Tilvörunni tímin glati og heimur hrapi í heljargjá, Aldrei ég gleymi þeim gleði fundi. Glítrandi er hana ég sá. Í döggvótum drauma lundi, dansandi lúþíen leipur tá. Blasíða 206 Og hann söng hátt og snellt og skiptist er ekkit af því hvaða eirum myndu heyra. Því hann var örvendingafullur og horfið ekki til neittnar undankumu. En lúþíen heyrði söngans og svaraði með öðrum söngu því að hún kom alveg óvænt í gegnum skóginn. Hundurin kváfn hafði enn einu sinni fengist til að verða gangráður hennar og hann hafði borið hana á þeisandi hrafa í slóð berens. Lengi hafði hundurin í hjartasjár í hugað hvaða ráðan gæti fundið til að bæja frá þeirri háttu sem vofði yfir þeim tveimur elskintunum. Á leiðinni norður vékar því til aftur að saugrónseyju og þáam tók hann hinn ógæðslega bláa úlfsam og leiddi uppblöku hann sendi bóða Saurons sem var vön í leðurblöku gerfi til angbanda og á þingramótum vangja hennar voru játnklær. Búinn þessum ræðilegu búningum, festu, kvann og lúdíen, að því búnu um hrylliskuggaland og allt kvikt lagði á flotta undan þeim. Berinni brá heldur hann ekki brún þegar hann sá þessar ófresku nálgast og þar sem hann hefði rétti því rödd tínuvíelar hjælt hann að þetta væri vofa sem ætlaði að leið í gildru. En þau námust aðar og vörpuði af sér gervunum og Lúthien ljópi til hans. Það mættust beren og Lúthien en einu sinni á mörkum öðunar og skóa. Fyrst stað varan hann svo sæll að hún var málsvarnar, en eftir nokkra stund fór hann enn að reyna að telja Lúthienni frá að fylgja sér. Þrefhalda bölvun vil ég kalla yfir eða mína við þingolf, sagðan. Freymur vilt ég óska þess tekið mig á lífi í menngróttu en að ég leiði þyginni skugga Morgots Þá tók hundurin kvorn til máls með orðum í anna til að gefa berin í góð ráð. Hér dani frá getur þú ekki bjargað Lúthiéni frá skugga dauðans. Þær í ástsinni til þín er hún líka orðin háðunum. Þú getur veikið her undan örlögunum og leitt hana með þér í útleigð. Leitað friðar árangurslaust meðan líf ditt varir. En ef þú færst ekki til að draga þig undan örlögadóminum sem bíður þín þá lítur Lúthién anna kort sé hon yfirgefin að deyja alein, Eða hún gengur fram við hlýðir og auðrar þeim örlögum sem býða ykkar. Vonlaus, en þó ekki fyrir víst. Prekari ráð get ég ekki gefið. Ný heldur get ég fyllt ykkur lengra leið. En ég hef forspáum að það sem þið mæti við hlýðir muni einnig mæta mér. Allt annað er mér hulið. Og þó getur verið að leiðir okkar þryggja muni aftur líka til Dórijats. Og við munum mætast þar, áðurinn yfir líkur. Blasiða 207 Þá skildi Beren að Lúþíen erði ekki afskilin frá þeim örlugum sem byðu þeirra bekjan og hætti að letjana að koma með sér. Með ráðum kváns og töfralistum Lúþíenar tóka nú á sig ham drauglúins og hún klættist vanguðu leðurgerfi þýringvælu. Beren var það öllu útliti sem hræðilegur varúlfur nema að þú glirnum hans skeina blík, en þó hreint og drengilegt og rétt í því kom hryllingsvipur á þau þegar hann sá við hlýsir standa leðurblöku ófresku með krumpuðum vangjum. Svo hlupuðau ílfrandi og vælandi í þungsljósunnið niður hæðina og leðurblakan sveimaði blakandi vangjum yfir honum. Þau brudustu gegnum allar hættur hins komu ríkug af langri og þreytandi ferðinni í hérna viðbjóslegu dælt fyrir hliðum ungbanda. Svartar sprungur genu við meðfram veginum og upp úr þeim komu ógeðslegar skeppnur líkastar íðandi ormum. Til begja handa stóðu klettar eins og virkisveggir, og á brúnum þeirra sáttu ræfuglar og vældu skrækum rómi. Fyrir fram að þau beið hýð óvinnandi hlýð, sem var bóga myndað, og dögt við rætur fjálfsins. Fyrir ofan glæði þúsund feta hengiflug. Þar fjallum allur kettill eld því að við hliðið beyf þeirra vörður sem engin hafði áður haft fregnir af morgót hafði fengið veður af einhverum ráðagerðum meðal höfðingi álfa sem hann vissi þó ekki þaf og það sem hann heyrði oft úr hvolfum skógana hundgála úr kváni hinu mikla bardagahundi sem valar hefur fyrir löngu tami myndist morgót örlögadómsins yfir kváni og til þess að vera viðbúin gegn honum valdi hann sér kvolp af af stofni drauglúgins bláúlfss ólan eigin holdi og fylgti hann aflý sínu. Skjótt dæfna við sá elvingur, það til hann komst ekki inn í neitt úlfabæli, heldur lág voldugur og síhungraður við fætur morgots. Þar glefti hann í sig eld og angistir vítis og fylgdist af hungruðum anda, kvöldum, hræðilegum og máttugum. Karkarótur eða blóðtanni er hann oftast kallaður í sögnum þeirra tíma, en líka anfáklir eða græðkiskeftur og morgott litan leggjast ósófandi að dyrum ángbanda, ef hundurinn kvátt skildi koma þar. Nú varð karkarótur þegar strax var í fjaska. En hann var þó ekki viss út af gerfum þeirra, því hann hafði haft fregnir af því að drauglúin bláulur var í döður. Þegar þau nálguðust, hindraði hann þó aðkomið þeirra og skipaði þeim að nema staðar. Nálgaðist þau ógnandi þóttist finna þefin af einhverju óvennilegu í farið þeir en skyndilega var sem einhver mátur frá hennum forna guðlega uppruna kæmi yfir lúði Hún síndi sjálfa sig inni í hennu fúla gerfi og steg fram svo lítil og smágerð á móti overgrimt karkaróts, svo gistandi og ógnvænleg. Blasiða 208 Hún rétti upp höndsína og skipað honum að sopna með þessum orðum Ó, oh, illgetin andi, hverð þú í myrt tóm og gleymum stund hræðilegum örlagadómi lífsins. Og karkaróður fjellnýður eins og hann hefur í slegin eldingu. Aðsvo búnu hjældu Berin og Lúðiðan innum hlýðið, og neður inn floknu völundarþrepp, og saman ófðu þá mestu héttudáð sem lokku tíma hafa unnið álvar eða menn. Því þau gengu að hásæti sjálfs morgots, í dýfstu sölum sem haldi var uppi af hryllingssúlum, líst upp með eldum, og allt virðta víga tækum dauða og kvala. En Lúthien var svipt öllu sínu gerfi. Só morgott gæti séanna. Og hann glórði blínandi gleyrnum á hana. En hún lét augnar hans engin áhrif hafa á sig. Heldur nenddi sig með eigin og baust til að syngja fyrir hann af hátt til førusöngvara. Og morgott horði á hana og þegar hann sá fegurð hennar þiknaði hugans illur hlosti og myrkari fyrirætlanir en hann hafði nokkur sinn haft uppi. Síðan hann flýði í Valabíð. Þannig lit hann freistast af eigin ílskuggerind, því að hann horfi á hana og leiðin að ganga lausri um sinn svo að hann gæti notið hins linda losta í huganum. Allt í einu hvarf honum sjón og út úr skugganum hvað við söngur hennar, svo yfir yndislegur og mislíkum krafti að hann gæti ekki hanaðin hlusta og blinda kom yfir hann og þó hann kvarlaði augum til og frá að leið hennar, sá hann ekkert. Og öll hýrðans fjall í svefn og allir eldar doppnuðu og sloknuðu. En silmergladnir í koronunni og höfði Morgots blossuðu skyndilega upp í skínandi kvítum loga. Og þungi koronunnar og gimstinnanna þristi niður höfði hans eins og allur heimurinn lægi á honum, hlaðinn áhyggjum, óta og þrá sem ekki einu sinni vilji Morgots galt borið. Þá þreyf lúði hann upp vængjart leðurblöku gerfi sitt og flaug upp í loftið og röddinnar kom fallandi niður eins og regn á pollum, djúpum og dökkum Hún varpaði skikju sinni fyrir auga hans og lagði á hann draum, myrkan úr hinu ytra tómi, þar sem hann eitt var einn á færð. Skyndilega fjallan niður eins og heilt fjall í skrýðum og kastaðist eins og í þrömu úr háseti sínu og lagðist flatur á gólfvítis. Og játnkórunan vald með glimjandi bergmálandi hlóði af höfði hans. Allt var kirt. Þar láp er enn líka á gólfinu sem döður væri. En Lúði henn snerti við honum og hann rumskaði og varpaði af sér úr samnum. Svo tók hann fram hnífinn í og skar einn silmerilinn burt úr í sem hjald honum. Og um leið og hann lukti gimstinninni hendi sér, lístiljómi hans í gegnum holda og kjúkur svo að höndin var sem lísandi lampi en gimstinnin litt sér vel líka hansnertingu hans og brendi hann ekki. Blasiða 209 Beren kom hug Að hann skildi fara fram úr heitsrekingu sinni að sækja í angbönd ekki aðeins einnafgimstinum fjánors, heldur þá alla þrjá. En slíkur var ekki örlega dómur Þá brotnaði nýfurinn í og brot úr blaðinu þýttist á vanga morgots. Hann rúmskaði og stundi, en allir í angböndum sprekkluðu í svefninum. Þá urðu þau berinn á lúðhýjan gripins gelfingu og flýðu stjórnlaus og gervislaus, hugsuðu um það eitt að komast aftur út í dagsljósið. Þau voru korki hindruð ný eld, en þegar þau komu út um hlýðið mættu þau mótspyrnu, því að karkarótur blóðtanni hafði vaknað á sefni og stóð nú íllvígur á fraskuldi ángpanda. Áðunar þau urðu hans vör, sá hann þau og stökk á mótið þeim á hlöpunum. Lúðiðan var svo uppgefin að hún hafði nú hvorki tíma nýja kraft til að læja úlfinn. En berinn stikaði á undaninni og hielt á lofti í hægri hendinni sér silmerklínum. Þá stöðvaði karkarótur sem stöngvast og skældist. "Snautja við burt," hrópaði berinn, "því að hér er sá eldur sem mun eyra þér og öllum illum hlutum." Og hann teigði hendina með silmerklínum fram fyrir gleyrnu rúlsins. En karkarótur horfði á hinn helga gímsteinn og réttir hvergi breyga. Alt í einu blóssaði upp inni með honum óskerjandi græðgiskandi. Hann gæfti mjög og lagði kvoftin utanum um hendina, beit hana skyndilega af um úlýðin og gleftana með steininum. Samstundis var sem öll innibli hans tættust í sundur af angistarflutun blossa. Það var silmarillin sem brendi bölvað holdans. Ílvarandi flýðan á undanæm og klettaskorurnar út frá hliðinu bergmáluðu veinhans og kvöl. Svo hryllilegur varð hann í trillingi sínum að allar skepnur morgots sem höfðist viðið í erðsprungunum eða voru á ferli á vegunum flýðu í óbóði burt því að hann drap allt kvikt sem á vegi hans varð og þannig skallan yfir heimin úr norðrinu og lagði allt í rústir. Af öllum þeim skelvingum sem yfir bela fyrir fyrir fallangbanda var trillingsævi kargaróts hryllilegast, því að kraftur Silmerils var falin í honum. Eftir lábberen rænulaus í hinu skelfilegar hlýði og dauðin sveif af honum fyrir að eitur hafði verið á vígtönum úlsins. En Lúðiðan læði varir sínar að sárinu og sög eitrið út. Og hún beitti síðustu kröftum sínum til að lækna við hræðilega sár. En að baki hennar í djúpum ángbanda fór seymur ofsafengina reyði vaksandi. Herir Morgots voru að vakna. Þannig virtist leitinni að silmertlinum alltaf að ljúka í stórfældu áfalli og örvendingu. En á samreistundu komuði ljós hátt yfir hamravegjum skorninganna þrýr volduýr fuglar, hlúandi til norðus á vængjum raðari vindum. Blasiða 210 Allir fuglar og dýr heimsins hafði fylist með ferðum og háska berens, og sjálfur hundurinn hvott hafði beðið allar hluti að fylgjast með og vera reyðubúnir að veitunum hjálp, ef hann þarnaðist hennar. Hátt yfir ríki Morgots vöktu þórundur og eritnir hans. Og er þeir urðu nú varir við æði Úlsins og fallberins, steftu þeir sér niður rétt í því að öll víðvél ángbanda var að vakna af drunga svepsins. Ernitnir liftu lúði henni og berinni upp af jörðinni og báruðu þau upp í skýinn. En fyrir neða þau brustu á reyðar þrömmur, eldingar lifturuðu móti himni og fjöllins skulfu. Eldur og reykur þyrlaðist út frá þengiríma og þrömmuflegarnir þýttust út langar leiðir og fjöllu eyðandi yfir löndinni og náldarnir í móðulandi týtruðu af hræðslu. En Þorundur ferðarvist svímandi hátti við jörðu, eftir þjóðvegum himinsins, þar sem sólinskín og tunglið gengur sína leið innanum skýlausara stjörnurnar. Þeim sóttist leiðin flughratt yfir kæfisanda og hrylliskugaland, og þeir fóru í dagspyrtu yfir huldan dal töfum hlaða. Þá bar korki skín í móðu fyrir, og Lúthien sá langt fyrir neðan sig hvítan glampa frá grænum Gimsteini, allan ljóma gondolínsborgar hinnar fagru þar sem turgón bjó. En hún grét, því að hún hjert fyrir ríst að Berin myndi deyja. Hann mælti ekki orð, opnaði ekki augun, nýði vissi neitt af ferðsynni. En að lokum, lóðu erðindir þau nýður við landamæri Dórihals, og þau komu niður í sömu löytinni þar sem Berin hafi laumast burti í örvendingu sinni og skilið lúði eftir sofandi. Þar Lóðu erðindir hana niður við hlið Berens og snýru síðan aftur upp á gjátynda að reyðurum sínum. En nú kom hvað líka til hennar og saman hjúkruðu þau Berenni eins og þau hefðu áður gert þegar þau læknut af sárinu sem kúrfinnur veitt honum. En þetta sár var ílt og eitrað. Lengi lá Berenni þar og Andians fór reykandi fram og aftur um enn dimmu örg heims og helju og mátti þóla endalausar angistarkvalir sem eldu hann úr einum draumi í annan. Þá skyndilega, þegar vonir hennar voru næstum að yngu orðnar, vaknaði hann upp og leit upp og sjá trjálaufið bera við himinn. Og í skjóli laufanna held hann sungið mildt og ljúft. Það var Lúthien Tínuviél sem satt þar við hlýðans. Og enn var komið vor. Síðan var berinn kallaður Erkamíón eða hinn einhendi og andlitt hans rúnum þjáningarinnar. En að lokum var hann þó ristur upp frá döðum og lettur aftur til lífsins fyrir ást Lúthíennar. Og hann stóð á fætur og saman gengur þau sem fyrir um skóana. Þau voru heldur ekki að flýta sér þaðan, fyrir þeim fannst staðurinn svo unans fagur. Lúthíenn hefði í rauninni viljað endalaust halda áfram göngunni í virtri nótturinnni, án þess að snúa nokkur í sinni heim, gleima heldur húsi og þjóð og tegn álfaríkisins, og um skeið létbeirðan sér það verð líka. En hann gæti ekki glemt heitsrengingu sinni, að snúa aftur til menngróttu. Ný heldur virði hann ræna Lúthienni að ólögum frá þingur við föðurinnar um eilíð. Blasiða 211. Því að hann fylgti lögum manna, að hættulegt var ég að virða að vettu í vilja föðurinnis, nema í ítrustu neyð. Einnig virtist honum óhæfa að Lúthien, sem var konungborinn og uðnarsfögur, ætti að eyða lífi sínu í skóginum eins og meðal grófur að veiðimanna, án þess að njóta heimilís eða heiðus eða allra þeirra fagurur hluta sem eru yndi í álfadrottninga. Á nokkrum tíma liðnum taldan hann að því að koma með sér, hverfa frá hinum um húslaus skógi og gefa sig fram í Dóriat í höll konungsins. Tannig virtu örlögin haga því. Dabrir dagar hafðu komið í Dóriat. Sorg og þögn steftist yfir alla þjóðina þegar Lúði hann týndist. Lengi leituðu verinnar en áranguslust. Og sagt er að þá hafi dæron förusöngvar í Þingols hvarallat burt frá landinu og aldrei komið fram aftur. Hann hafi skráð tónlistina við dansa og söngvar Lúði áður en Beren kom til Dóriats og hann elskaði hana og fól allar hugsinir um hana í tónlistinni. Hann varð mestur allra förusöngvar að álfa austanhafs og rjafnvel nefndur fremri maklóri fjánáls sinni. En í leitsinni að Lúthíenni og í örvantingu sinni lenti hann inn á undalegum bröytum og flæktist yfir fjöllin inn í austur miðkarð og þar söngan í margar aldir við myrk vatn harmakvein yfir Lúthíenni þingolstóttur þegulstri alls þess sem lifir. Þá hafði þingolfur leitað ásjár meil í hönnu, en hún gæti engin ráð honum sagði aðeins að sá örlagadómur sem hann hefði sjálfur kveðið upp yrði að reyna sitt skeið til enda og hann yrði bara að býða áterta. En þingolfi bárust svo fregnir af því að Lúthien hefði verið á ferli langt fjarri dorið hett því að hann fekk hinn undalegu bóð frá Selegormi, og áður var rækið um að felagundur var í og sömulegði sperin en Lúthien var í nárkóþránd og Selegormur vildi giftast henni. Þessu og sendi að staðan njósnara til að undirbúa strýð við Nargothranda. En þaðan fjökk hann freknir af því að Lúþién hefði aftur horfið á brauð og að seligormur og kúrfinnur hefði verið raktir burt með skömm frá Nargothrand. Þá vissi þingolfur ekki hvað hann ætti til bræðis að taka, því að hann hafði ekki apl til að ráðast einn á alla sjö sinni þjá Þessi stað sendi hann bóð til sífriðahæðar, þar sem hann taldi þá bræður sk Tarðshel kormur hefti hvorki sentala til faðurhúsanna hné hugsaði um að gæta öryggis En þegar sendiboðar hans voru á norðurleið rákusteigr á skyndilegar og óvæntar ógnir. Framrás karkarauðs blóðtannans frá angböndum. Blaðið 212. Í æði sínu hafðan rauðst óður glórsoltinn og skrællaðra forsta yfir allar hindranir norðan um austanverðum og kom nú eins og eigðandi eldur niður yfir uppsprettur mirkár á Skalding. Ekkert fekk staðist fyrir honum og ekki einu sinni töfrar meljönnu á beltismærunum voru nein hindrun fyrir hann því hann var knúin áfram af sjálfum örlögonum ásamt krafti silmereilsins, sem hann var með í belnum og kvaldi hann stöðugt. Nú ruttist hann inn í hinn hérna ósnertanlegu skóa Doriats og allt varð undan honum að flýja í skelfingu. Aðeins einn sendibóðana kom undan Það var maplungur hinn þunghendi yfir fórengi konungsins. Hann slapp og bar þingolvi þessar skervingar fréttir. Þá var það einmitt á þessu myrka tíma að vartvarð ferða Berens og Lúði hannar. Þau hröðuðu sér úr vestri og fregnina förðera fór sem söngvað þýtur með vindinum inn í dimmhúsin sem menn sátu í sorgum. Loksins komu þau að hliðum menn og fylgdi þeim mikill mannfjöldið. Þá leiðti Beren lúði fyrir hásæti Þingóls föður hennar. Hann horfði furðu lostin á Beren sem hann hafði talið að, en þó gata hann ekki elskaðan vegna allra þeirra hörmunga sem hann hafði leitt yfir Dóriat. En Beren kraup niður frammefyrir húnum og meldi Ég snýfiði tilbaka samkamt heittstrengingu minni og ég kem til að krefjast launa minna. Þingólvur svaraði Hvað er það það sem þú ættir að sækja? Og hvað varði um þína? En Beren sagði, hún er fullkomnud, því að enn á þessari stundu er silmarrillin í hendi mér. Þingólfur svaraði, síndu vera þá. Og Beren rétti fram vinstir hönd, opnaði lofan hægt, en hann var tómur. Svo lyfti hann upp hæri armi handalausum, og upp frá því kallaði hann sig Kamlost, sem þýðir tómhendur. Þá myldaðist skap Þingólfs og Beren settist framann við hásatjáns á vinstri hönd og Lúthían á hægri og þau röktu fyrir honum alla söguna um sókn Silmerilsins og allir hlustuðu á förðu losnir. Og þingolvið skildist að þessi maður væri ólíkur öllum, öllum öðrum döðlögu mönnum. Hann yrði að teljast meðal hinna voldugustu á ördu og hann sá að í ást Lúthíanar hefðu gest nýir og undarlegir hlutir. Einnig gerðan sér nú grein fyrir að ekkert vald í öllum heiminum gæti staðið gegn örlugum þeirra. Því leta nú loksins undan og Beren tók hönd Lúthienar í sína fyrir framann hásætti föður hennar. En rétt í því skall yfir þessi mikla okn og skyggði á gleði Dórieta við endurkomi Lúthienar fögru. Því að þá bárust fréttinnar af æði Úlsins Karkaróts og af hvaða völdum það stafaði. Þá var fórkið enn hrættara og talti ógnina enn skelvilegri af fræðilegum krafti hins heilaga gimsteins sem valla erði nokkur tíma sýraður. Blasiða 213 Og Beren skildi þegar hann fregnaði að framrás úlsins að sókn sýrmerilsins væri enn ekki fullnægt. Og þar sem karkarótur færðist með hverjum deginum nær menngróttu hófst undirbúningur að ulfa veiðinni, hættulegustu eltingu nokkurar bráðar sem sagnir herma. Til hennar komu hundurinn kvarn af Valalandi Mablungur hinn þunghenti Beli stórbogi Beren hinn einhenti og Thingolfur konungur af Doriad fer riðu af stað í morgunsárrít og hjöldu yfir myrká en Lúthien sat eftir innan hliða menngróttu myrkur skuggi kom yfir hana og eni fannst sem sólin hefði síkst og sortnað veiði flokkurin hjált austur og síðan í norður og fylgduður fljótinu þar til er loks komu af karkaróti úlfinum í dimmum dal norðarlega, þar sem myrká rann í flaumi sem brætt vassfall. Þyrir neðan fósana lá karkarótur og svolgreði ís í árvatnið til að svala óslökkvandi tósta sínum og hann rak upp skrækt ílfur og þannig funduð þeirra. Hann. hann var líka var ferða þeirra, en ruttist þó ekki strax fram til árásar. Það kann að vera að þar hafi slæða hans ráðið, En líka hafið tært vatn mirkár sem snöggvast dreigð úr kvölum hans, og meðan þeir nálguðust hann skauta hann sér niður í djúpa dælt og láfar í felum. En þeir settu vörð á allt í kringum staðin og byðu meðan skuggarnir lengdust í skóginum. Nú stóð beren við hlýð þinghols, og skyndilega urðu þeir þess værir að hundurinn kvátt var horfin frá þeim. Rétt í því hvað við mikil gjamm og gelt úr Því að tátn hafði orðið óþolinmóður að bíða og það sem að langaði mjög til að komast í kast við hennan Úlf hafði hann farið einn af stað til að reykja hann upp úr hólunni. Karkarótur vatt sér undan honum en ruttist þessi stað út úr þyrnikjarinu og ætlaði skyndilega að hlaupa á þingolf. Snarlega skust verin fram á mót honum og ótaði spjóti að honum til að verja konung en Karkarótur kastaði honum til hlýðar svo hann fjall við og beit í brjósta hans en þá kom hvann stökkvandi út úr kerrinu upp á hrygg Úlssins og þeir uldu saman og börðust upp á líf og dauða. Og aldrei hefur neitt slagur mille Úlss og hunds verið þessum líkur. Því að í hundga á kváns máttu heyra lúðra þitt ormars og reiði vala, en í ylfri karkarúts, hatur morgots og allahans ílsku, grimmari en tennur stálfs. Og klettarnir klopnuðu af átökum þeirra og brúnirnar hrundu úr mikilla hæð og stipluðu fossa myrkár. Par börðust þeir til dauða, en þingolfur sketti því engu, heldur kraupað berenni því að hann sá að hann var alvarlega særður. Blasiða 214 Þar koma lokum að hundurinn kvap drap Úlfin Karkarótt, blóðtanna. En þá var líka að því komið í fléttudum viðjum Dóriðskóa að örlög hundsins löngu útmælt fullundust líka því að hann var dauðasærður og eitur morgots sveiðan. Þá fjallan niður við hlið Berens og mælti til hans í þriðja og hinsta sinn með orðum og hann bað Beren vel að lifa áður en hann gaf upp öndina. Beren mátti ekki mæla en læði hund sína á höfuð hund og þar var aðskilnaður þeirra. Mablungur og Berli skunduðu nú til hjálpar konunginum. En þegar þeir sáuðu hvað íhafði orðið, fenguður ekki harkað af sér, heldur vörpuðu frá sér spjótum og grétu. En Mablungur tókar hann hníf og skar á kvið úlsins. Þá komið ljós að innibli hans voru öll sviðin og eitt sem af eldi, en hönd Berens, sem hjælt á gimsteininum, var þar ósköttuð. En þegar Mablungur tegði sér fram og snerti við henni, var höndin var ekki lengur, og Silmarillin lá þar afhjúpaður. Og ljósans blossaði upp og lísti upp alla skugga skóarins umkörfis þá. Þá tók Mablungur gimstenin upp, en flytti sér að fræðslu og laði hann í hönd Berens. Og Beren rúmskaði upp af dái við snertningu sirmerilsins, og hann lyft honum hátt að loft og bað þinggolf taka við honum. Nú er leit minni lokið með árangri, sagðan, og örlagadómur minn fullnadur. Síðan mælt hann ei meir. Þeir báruðu Beren einhenda bara á börum úr fléttunum greinum og hván liggjandi við hlýðin á honum. var nótt áður um því sneru aftur til menngróttu. Undir stopni Hýrilorns, hins risavaksna re beikitræs, kom Lúði á mótið þeim, þar sem er þókuðust hægt áfram og sömur báru bleis í líkvildinni. Og hún breytti fæðminn yfir Beren, kistja og bað hann að býða sín handan vesturhafsins. Hann horfið sem snöggvast í augu hennar, áður en andin yfirgafan. En var sem stjörnur sloknuðu og myrkriði þjall, gjafvæl yfir lúþýjenni tínu vél. Þannig lög leit sérmæðilsins, en leið þínarlögum, löst úr fjöðrum, var ekki þar með lokið. Að bæn hennar tafiði andi Berens í sjölum mandossar, tregur að skiljast við heiminn, fyrir en lúþýjenn sjálf yfirgæfi hinnar myrku útafstrendur, af sem dánir menn hverfa burt og snúa aldrei aftur. Og andi lúðíennar fjall niður í myrkrið og að lokum flýði hann og skildan eftir eins og blóm sem skyndilega er skorið af og liggur um stund ófölnað á græsinu. Þá lagðist veturinn líkastur efri árum döðleira manna þungt yfir þingolf. En lúðíenn hjælt til salarkinna mandósar byðstaða eldarálfa andan húsa vestu síns á enda heimsins. Þar munu þeir sem býða sitja í skugga hugsanna sína og hún kraup frammefyrir Mandósi og söng fyrir hann. Blasiðar 215 Söngur Lúthienar frammefyrir Mandósi var sá fegursti sem nokkur sinni hefur verið orðum ofin og sá sorglegasti sem heimurinn með nokkur sinni heyra. Óbreytandi Óeyðandi er hann enn sungin í Valalandi utan heyrtmáls heimsins. En hvenær sem Valar hlýða á hann kemur sorgin þung yfir þá. Því að Lúþíen flettaði tvo þætti í orðum inn í hann. Annar var sorg Vala og hinn rigð manna þegar tvekja kynþáttabarnasinna sem alfæðir Ilúvatar setti neyður á ördu konungsviki jarðar á milli ótæljandi stjartna. Og þegar Lúþíen kraup framifir í mandósi Fjallu tárannar á fætur hans eins og regnið á steina, og hann hræðvist til miskunnar, en aldrei hafa náður viknað svo við, néheldur síðan. Því hvatti hann ber enn til sín, og eins og Lúthien hafi meldt á banastundans, mættust aftur handan vesturhafsins. En Mandós hafið ekkit vald til að halda eftir anda manna sem dáið hafðu innanmarka heimsins, eftir sinn byggtíma og heldur ekki gæti hann til þeim örlögum sem alfaðir hafði sett. Hann hérð því til mannveys höfðingi vala, sem stýrði heiminum undir handarjæðri alföður, og manve leitaði ráða innsta huga síns, þar sem vilji alföður byrtist. Mannve vekti lúði tvo kosti úr að velja. Vegna mikillir barátu sinnar og sorgar, gæti hún fengið laust frá mandósi og haldið til valaborgar til að dveljast þar meðal vala allt til loka heims og þar glemt öllum sínum sorgum í lífinu sem hún hafið lifa til þessa. En þángað gæti berin ekki fyllt henni því að valar hefðu ekki leifi til að leysa hann undan dauðanum sem væri gjöf arföður til manna. En himnkosturinn var þessi. Hún mætti snúa aftur til miðgarðs ásamt berinni og búa þar með honum aftur eitt æfiskeið en án allrar tryggingar eða öryggis um það að það verði hamingu sem líf þá erði hún döðuleg sett undir sama mannlega hatt og hann og áður en langt um liði myndi hún yfirgefa heimin og fegur þennar aðeins varvitast í minningu söngva og ljóða Þann dóm valdi hún sér af ást til hans og afsalaði sér þar með hinnu blestaða ríki og felldi niður allar kröfur til frendsemi við þá sem þar tveiljast Þannig myndi örló berens og lúði hennar saman nýtast hvaða sorgir sem þeirra kynnu að býða og hver sem leið þeirra eyrði út fyrir takmörk veraldar. Þannig hefur hún ein meðal allra eldarálfa í raun og veru dáið og yfirgefið heiminn fyrir löngu. En með þessu vali hennar samennuðust þessir tveir kynþættir og hún er formóðir margra þeirra sem eldar telja að séu þráttirir breyttan heim eftir mynd þeirra lúði sem þeir hafa mist. Blasiða 216.